Еббі Ваксман, книжкове життя Ніни Гіл, розділ 28-й, у якому все виходить з-під контролю. Ось корисне спостереження. Ти не можеш насолоджуватися поїздкою Лос-Анджелесу на швидкісній машині з геніальною дослідницею, якщо ти не з тих людей, які випивають 5 пляшечок Red Bullу, чи нюхають кокаїн перед тим, як залізти на переднє сидіння в американських гірках і простягнути ноги над головою. Ніна подумки проговорювала слова любовної пісні Джорджа Альфреда Профрока, поки вони їхали по Беверлі Хілз. І на той момент, коли вони дісталися Ларчмонту, дійшли до рядка, в якому ліричний герой збирається якнайшвидше засукати штани. Вон як швидко вони їхали. Крім того, щоб обминати затори на дорогах, необхідно було нехтувати прямими дорогами, пересуватися з зигзагом пічними вулицями. Попри те, що Лідія Озвучувала назву кожної вулиці, якою вона їхала з азартом більярдної гравчині, який закотив кулю в ланку, для Ніни їхня дорога не ставала зрозумілішою. Коли вони повернули на бульвар Ларчмонд, відразу стало зрозуміло – там щось діється. Пішоходи, що зібралися у бабіч бульвару, дивилися на південь у бік книжкової крамниці. І в Ніни з'явилося, за висловом Гана Соло, погане причуття». Їх все ще нудило від'їзди, але до цього відчуття додалося інше, досить тривожне. Перед крамницею зібралися НАТО, можливо, людей 20 та ще двоє поліцейські. Усі вони спостерігали за суперечкою між жінкою середнього віку, у якій Дніна впізнала постійну клієнтку, історичні романи, і молодою жінкою в довгій спідниці з бахромою у ковтинці, оточеній пташин-емпір'єм і фетровому капелюсі з широкими крисами, розмір якого був не менший за розмір міста. На цьому капелюсі могли б спокійнісінько звити гнізда одразу кілька птахів, якби спромоглися пробачити ковтинку з пташиним пір'ям. Я не згодна з вашою думкою стосовно того, що косметика є меншою культурною цінністю, ніж література, пощикувала молода жінка. Ох, подумала Ніна, типова ліберальна вулична бійка Ларчмонду. Старша жінка зупинилася і промовила. «Я в жодному разі не ставлю під сумнів якість вашої продукції в культурному чи будь-якому іншому сенсі. Крім того, аж ніяк не хочу засуджувати кар'єрних амбітних жінок. Але книжкова крамниця простояла тут близько 80-ти Вона є якорем цієї спільноти. Прогресу не уникнути, відповіла жінка. Це правда, хоч ніяк не стосується нашої розмови, сказала старша жінка, яку Ніна подумки назвала читачкою. Нам не потрібна ще одна крамниця з косметикою на Бульварі Лакшмен. Тим паче крамниця з марихуаною. Ми не крамниця з травичкою, відповіла молодша жінка, яку Ніна подумки назвала Бетті Пташине Крило. Ми виготовляємо косметику на основі рослин, яка дає нам змогу не лише мати гарний вигляд, а ще й добре почуватися. У нас 100% органічна продукція від місцевого виробника. І це цілком легально. НАТО пожвавився і за гелготів. Ясна річ, що в Беті пташине крило були свої прихильниці. І мовна доказ цього з НАТО раптом вигулькнуло з 10 молодиць у ковтинах, подібних до її. «Ми бачили твій пост в інстаграмі», – сказала одна з прихильниць, підійшовши до Беті, торкнувшись її руки. «Жахливо, що ці жінки, які одною ногою стоять у могилі, намагаються перешкодити виходу твоєї енергії». «Повний відстій», – сказала ще одна. «Я принесла маточного молочка та яблучного сидру, щоб покращити метаболізм». Вона простягла Бетті пташиному крилу малесеньку пляшечку. І Ніна згадала Алісу в дивокраї. Копи відчули, що настав час втрутитися в розмову жінок. «Пані», – сказав один з офіцерів, вигляду якого був такий, ніби він радий нарешті долучитися до чогось іншого, тільки б не до розгону без хатків на вулиці. Певно, у вас немає дозволу на мітинг, тому вам слід розійтися по домівках. Ні, сказала читачка, ми залишимось тут, щоб висловити підтримку культури. по послухай, ми всі вміємо читати, зухвало сказала дівчина, що підійшла не одна. Але книжкові крамниці залишилися в 90-х. Тепер історії живуть у хмарах, вони вільні, наче птахи. Ми не тримаємо їх на матузці в фізичному світі. Ти накурена? Пирхнула читачка, дівчина огризнулася її відповідь: А ти стара, і нічого вже з цим не вдієш. Я хоч можу протверезіти. Ще один хлопець з натовпу вигукну: їдьте в Сантамоніку, удавані хіпі та фанати контркультури. Треба визнати, що це вже була словесна бійка, хоч і якась нетипова. І тоді все почалося. Тось, ніхто не певен, хто саме це був, кинув кульку морозова з кардамоном інжиром та сиром брів пері, пташине крило, яке потрапило Простісінько у ковтину з Нарешті, подумала Ніна, хтось запустив катапульту з морозивом. Хтось із друзів Пері повернувся, кинув папелярку з лимонним соком, приправлену каєнським перцем в обличчя прихильника книгарні. Той заволав «Мої очі». І позадкував. Ще одна кулька морозова пролетіла над головою Ніни і потрапила в одного з поліцейських, якому це не сподобалось. Ніна повернулася, що побачить, і звідки йдуть морозивні залпи. І тією миті ще одна кулька, відскочивши від її голови, влучила в Беті цього разу в обличчя. Беті тупнула ногою. У мене непереносимість лактози. Ні, це ти сама непереносимість», – відповіла читачка і штовхнула її. Ніна доторкнулася руками до голови намацала липке слід від Морозова. І тут почула сміх. Це сміялася Лідія, яка була в захваті від того, що відбувається. У тебе тут трохи щось, щось. Лідія стерла пальцем краплинку Морозова з чола і покуштувала її. Гм, простягнула вона м'ятне шоколадною крихтою. Дивовижно. Вона розтулила рота, щоб іще щось сказати тієї самої миті, в нього влетів шматок безглютенового порога, що також було несподівано. Лідія поприхнулася, а Ніна порадила. «Не розмовляй з набитим ротом, Лідія». Був то міні кекс чи брауні, але ним поцілили в окуляри чи тачки. Копи, які були добре натреновані, хоч і не для бійки з їжею, стали проштовхватись через юрбу, шукаючи порушники. Це змусило людей з натопу, які не могли добре роздивитися те, що відбувається, припустити, що починається щось серйозне. Вони стали тікати або, принаймні, притмом відступати. Зрештою, це був Ларчманд і нема чого панікувати. Порушник з Морозовим зробив останній кидок над головою вже поріділого натопу. Ніна та Лідія тепер перебували на лінії вогню. Професійний кидок – подвійна кулька. Лідія, яка вирішила зосередитись на комічності цієї ситуації, схопила за руку вкриту крапельками морозова. «У мене вцілили!» – закричала вона і позадкувала. «Холодно! Так холодно!» – проказала Ніна, удаючи героїчну смерть, зіграну популярними телевізійними кумирами. Діставшись з вхідних дверей книжкової крамниці, вона притиснулася до них і, мовби би, поринаючи, сповзла вниз. Тоді нарешті згадала, навіщо вони тут. «Пішли!» – сказала Ніна, зводячись на ноги. «Зайдемо із заднього входу». «Уже?» – жалібно заскиглила Лідія. «Але це так весело! Досить! Ходімо!» Вони гайнули через наток і забігли на вузьку вуличку, що пролягала паралельно бульвару Ларчмот. Невдалі стала сумки ключію, опинившись у крамниці, побачила ліс та містера Мефо, які ховалися в підсобці. Попри те, що історія з морозом сталася на вулиці, атмосфера в кімнаті була відчутно холодніша. Вони пішли? спитала Ліз. Юрба розсіюється. Так. Ліз повернулася до містера Мефо і мовила. Ну що ж, сер, ви вільні йти. Містер Мефо зівся на ноги. Дякую за окуртя, Елізабет. Ліз кивнула. Ой-ой, присягаюся, що протягом останньої години тут було весело, подумала Ніна. Містер Мефо подивився на ліс, здавалося, він хотів щось сказати, але не раз розвернувся і пішов з крамниці. Ліс зітхнула. Я хотіла попросити його дати мені більше часу, але не змогла знайти слів. У книжках це завжди відбувається так легко і невимушено, а в житті це складно. Це таки правда, мовила Лідія, а тоді повернулася до Діни і додала. Проте це не виправдання не намагатися говорити зі своїм хлопцем. Вона показала вказівний палець. «Ти, мабуть, сподіваєшся, що я вже не пам'ятаю про нашу розмову. Утім, це не так. Тобі потрібно підперезатися, набратися сміливості, затямати, що черепаха подружує тільки коли висуває шию з панцера». Ліз та Ніна подивилися на нею, а Лідія пояснила. «Це корейська приказка. Твоя правда», – сказала Ніна, раптом відчувши таку рішучість, якої ще ніколи не відчувала. Лідія була жінкою Дії, і вона була родичкою Ніни, тому гени жінки – Дії були десь і в неї. Тим паче тепер у неї не була родина, у неї були друзі, навіть були гроші та крута тачка. Вона пережила жахливу поїздку на тій машині, і тепер не залишилося нічого, окрім дати шанс цій розмові. Ну то дай цей шанс, – зваліла Лідія, наче підслухавши думки своєї тітоньки. Вони з Лідією розвернулися, рушили ліс, спостерігала за ними, а тоді пішла за паперовими рушниками і засобами для миття вікон. На щастя, натуральне крафтове морожено було легше стирати зі скла, ніж фабричне.